Uh, swali so katika lililoandikwa hapa ni li katika sehemu ya pili vipi hukumu ya wa wale wanaotoka khuruj fi sabilillah na tabligh salaahili so amaulizo sheikh al-fauzan hafidhahullah wakadhalika sheikh al-bani wakadhalika sheikh ibn baz na sheikh abdurazzaq rafifi na wengi wanachuoni kuhusiana na kutoka katika sabilillah ambayo kwa Wanayakusudia alu tabliga Sheikh al-Fauzan anasema hiyo ni bid'a ni jambo la uzushi halipo katika manhaj ya da'awa ya anbiya alaihimu wa wasallam hawakuwa na siku tatu Wala siku 40 na siku kumi wakiondoka akakataza hilo Ibnu Thamin aliulizwa hili akasema ambaye atatoka basi kwa sharti kuwa aenda kuwarekebisha na kuwakosoa watabli. Maneno ni watu ambao wanayo kasoro nyingi sana. Kasoro upande wa ilmu Upande wa ilmu hawana ilmu na dini. Hawana ilmu na dini. Kwa hivyo ambaye kuwa atatoka kwa sharti aenda kuwarekebisha Na hilo jambo watabli kubali Jambo hilo utoki nao kuarekebisha hawatakubali. Kwa hivyo haifai kutoka. Na mara nyingi kutoka kwao huwa ni yenye kuzuia mtu kutafuta ilmu Kuzuia mtu kutoka kutafuta Kwa hivyo haifai kutoka.